Afrikako erri desberdinetatik iaz joiten direnak, alduten maneran, trabeskatzen dituzte, muga desberdinak, greziatik, italiatik diario bat baida, baina geroztageiago ere, nahiz, eta jadanik uh, senditzen zen diario hori, marokotik, magrebiatik, pasatzen saiatzen dira ere, Espania egoaldetik pasatuz ondotik, eta miliatik ere pasatzen dira, hori Afrika iparaldean kokatu den gune bat da, espaniari lotua den melia erria, eta bertara urbildu da hasteuntan, ezkerreko europarlamentari talde bat, tartean, Josu Juaristi, gurekin duguna, egunon? Bai, egun E atxe bilduko haute txilla beraz zirazu Europan, orduan, claro. eh, Zergatik auto hori egin duzu ehor, e, igandetik beraz atzo arte, meli jarrat joaitea? E, bueno, ba, eskerreko e, taldeak, orde eskerretzak, izan ditu, e, legal di honetan, ba, Europa da, zarbide e, ozarrera diren leku guztietara, bueno, ni guztietan egon naiz, bai, Turkian, bai, bueno, Sudanen ere ikusteko ango e, egoera, Libiaren hola pasaten ziren ikusteko, Grezian, eh Ugartetan pare bat eh, aldiz Jordania nere, Kalen, Lampedusa, Sicilia, eh, Mendebaldeko Balkandetako eh, bidean eta eta bueno, badakigu eh, Libiako egoera eh, beldurgarria ikusita gero ta jende gehiago ari dela hor Marroko singurrutik, Melilla eh, aldetik eh, pasatu nahian eh, Europara eta bueno, hori ikusi nagienuen, ba bagenekien egoera larria zala, ba jende asko zegoela eh, zai, eh, afrikara asko zegoela Europara pasatzeko zai, eta bueno, eh, ikusi nahi genuen, eta informazioa bat eh, gorkutu, gero ba, behar bezala lan egiteko vueltan Europako parlamentuan. Mm -hmm. uh, Ordoan, ikusiz hainbat lekutan egona zarela jadanik, uh, zure inpresioa beraz, meli jatik pasa ondoan eta marokoko parte batetik ere? Bueno, Meleian ikusi duguna da, e, neurri batean e, egoera ikustezina dela, edo ikustezin e, diurtu nahi dutela. Meleian, eskotan bueno, entzungo zenuten, ezi, haundi bat altxatua dute, e, Marokorekin Meleia oso txikia da, amabi kilometru karratu e, besterik ez, E, ezi e, ikaragarriata buelta, buelta osoan. 6 metroko ei bat edo ez? Ba e, guneo batzuetan e, txikiagoa beste batutan sei metrokoa, baino, baino bueno, altura, baino gehiago etai e, e, anitzak direla hiru bezi daude eta eta zulo bat foso bat. Eta Marroko saldean laugarren hezi altzatzen ari dira era baten militarizatua dago eta bueno hortik or eh, eh benetan eh, zaila da egoten dira alegina normalean baino gero ta eta gehiago itsasoz pasatzen saiatzen dira bai Melilla edo zuzenean eh, Europara kontinentera. Esta tu espanyoletik ordun Melian ikusi duguna alde batetik da eh, kalean eh, nola bizi diren eh amarnaka adingutzeko mutilak batez ere Marokoarrak eh berri batean, sartzeko, sartzeko zain, eta gero ongara baita, bueno, ZETI-an e, errekusatuen e, kampamenduan, belila barruan, bere Zaspirion bad lagunentzako prestatua, eta mila boste honetik gora daude, e, berdin magerbi arrak eta eta gero Zajaratik beherako e, Afrikarrak dira gehien bat, emakumeak, aurrak, e, denetik. Eta gero, ba adin gutxikoentzat batez ere Marroko Marrokoarrakenak benak, ba adin gutxikoentzat dagoen beste holako zentro batean e, berdinera bat e, e, saturatua, jendes mutilles un cañescata oso baldintza e, txarretan eta ikusten duguna da, bueno, ba, e, ikuste zien e, bihurtu nahi dutela egora guztia gobernu espainolaek E, izkutatu nahi du la hori, Europar bat ere horrekin e, konforme dela, eta horren guztiaren atzean dagoela baita, ban baroko harren e, edo, edo implikazioa edo konplizitatea. Mm. Bai, hor azkenean zentro um, desberdinetan bisitak egin dituzue, setiako zentro hori, hau zen ez, famatuada irudibat golf baten ondoan dela eta ez? Bai da, setia zentru hori dago golf zelaiaren eh, onduan bitxia da mililla, zeda golf zelai eh, izugarri bat amaboz pase eh, eh, militar guztia amabi kilometro karatutan mm. bat eta gero setia hori ba, golf eh, zelai ondio horren eh, pare parean eh, onduan mm. aldamenean. Hor, irudi hori, eh, Jose Palazonek atera zuen, gure aspaldiko laguna, eh, delegazio bidei honetan ere ongara Berarekin, eta, bueno, Joseko garbi zuen, eh, aprobetatuz, ba, ezia golf zelaia eta zetia alkarren gainean daudela, bueno, ba, irudi potente bat behartzela eh, zela pizkabat, ba, jendea esnarazteko, ez, eta, bueno, irudi ikaragarri hori lortu zuen mm. beregunean, bai. Azkenean, irudi horrek dena erraiten du, ez? Bai, Zuki kusideuzun bai. egoera desberdinetan er refusiatuak, Europan, Zehar, Afrikan e eta beste, hor e mm. dena erraiten da, ez? Batzu bai, ezin bai, bai, bai. biziz eta besteak segitzen beste zentzugabe ez duen bizi batean, ez? Hori da, bai, bai, bai, pentsa, e melean... E ez dute buru keegi geiegi ere eta eta kampamenduan dagoen e, ura beres edatzekoa dana ia, eta ez erateik ere e, karia du ikaragarri ta txarrekoa da eta eta aldamenean dago bakol zelai ikara ikaragarri bat ez. Au da nor ikusten dena eh ba etorkinak e, refugiatuak korrerat heldu dira gero eh ba, oraindik badute traveskatzeko pentsatzen utork saiatzen direla ferrietan sartzen, edo e, itsason zitikitan pasatzen nola nola pasatzen Bai or, bueno, badira ba ba, e, bide eta eta etorkizun e, desberdinak alde batetik hor setian daudenak normalean 2-3 hilabete egiten dituzte kanporatuak izan arte, baina gehia da eh askota asko, asko eh, eh, estatu espainolera, osea kontinentera bidaltzen dituztela geroan zentro oraindik eh, okerrago batzuetan egoten dira eta azkenean deportatuak edo, edo edo kalean gelditzen dira, baina beti ere ba deportazioaren mehatxu mehatxopian, gero eh? mm -hmm. beste eh egoera bat eh beldurgarriagoa da hor Melillatik kanpo, baina oso gertu Nadorren Mai. Nador erritik, hamar eh, bat kilometro da, hor eh, mendia da, eh, basoa deitzen diat, eh, baina, bueno, da, pino txiki batzuk, eta horbizit dira, horrein dik, irumila lagun. Mendian, oso egoera txarrian, eh, plastikoekin, eta amanta gutxi batzukin, egindako dendatxu eskaes batzutan, eta horbizit dira, haber, eh, Europara salto egiteko, eh, patera baten, untzi txikiren baten salto egiteko, pasatzeko aukera hiduten, edo ez, horreindu bar dute horretarako jakena, oron. mafiek eta lanean e, jarraitzen dute, eta bueno, eta jarraitzen dute, ba, Europa batasunaren politika gazkinan hortara bultatzen ditu lako, ez. Eta hor, justuki, mendi hortara etzarete urbildua al izan, ez, naski? Ez, segurtasun arasoak zeuden, bueno, bagenekik gulako e... e Marrokoko gobernuak edo, edo barne e, saileko e, poliziaren indarbereziak e, bidaliak e, zituztela guk igo bergenuen egun horretan eguraldia ere oso e, txarra zen bai eduki genuen aukera nadorren bertan menditik jetxitako e, batzuekin hitz e, egiteko batez ere emakumeekin e, bortzatuak izan diren emakume batzuekin eta poliziaren e, kolpeen ondorioz basaurri Eh, Handi ekin ikusi egin dituen emakumekin ez bere kontatu ziguten eh, nolakoaan eh, bizim modua hor mendian bizibaldintak nolakoak ziren etagun azkenean deskribatu dutena bueno, ba, ba, benetan eh, latza da. Uh, azkenean ere or, oh, hartzen gira, edo bilan bat egiten nalbalin bada, olako muga guneetan, refusiatuak eh, pasatzen saiatzen diren guneetan. Bortizkeria, eh, ba, polizia indaren jokamoldea, ez dela eh, ba, egokiena, edo azkenean bortitza izaiten dela ez? Ba, eta, eta gaina polisi e, indar berezi horren e, jarrera oso, oso, bortitza, oso bortitza da. Egunero igotzen dira, hori izandako dako, irumila bat e, lagun daude, pertsona daude hor, kanpamendu e, desberdinetan mendian sakabanatuta, eta egun baten e, batitokatuko saio, eta horrenguan beste bati hor azkenean polisiak egiten duena da, e, oso era bortitzean dituzten den dagoztiak e, txikitu, Jendea atxilotu, gizon emakume, berdin da, e, dukitzen dituzte ornador inguruan bizpairu egunetan atxilotuta eta gero autobus batzuetan sartu eta maroko horren bidatzen bidaltzen dituzte ba, ornadorretik melea ingurutik 2 mila, 2 mila kilometrotara. Bero, pertsona haiek azkenean berriro seiatzen dira, berriro igotzen dira eta eta bueno, eten gabeko... Eh, zirrkulo bat. Uh, bon, Berlinrin bukatzeko, halala ere uh, politika oroko baten ondorio hemen agertzen da Europa, Europako parlamentari gisa zuak egin duzu bidaia hori uh, melia aldera horrekin zer egiteko asmoa du duzue uh, Europarmentuan Bueno, ba, betiko lan egiteaz gain, ekarri ditugula etxakolan e, zehat batzuk eta besteak beste ikertu nahi dugu e, Marokoko poliziak erabiltzen duen ekipa bendu, material, e, represibo, autobus gero errepuzatuak, persona migratzaile refusatu oiek, egoaldera deportatzea erabiltzen dituzten autobus oiek, e, e, oiek, e, e, oiek nork, finantzatzen dituen, ze jakin badakigu ez dituela Marokoko gobernuak eh, ordaintzen beraz bi aukera daude edo, edo gobernu espainola da susenean edo Europa erbatasuna eta bueno orlako lehan zehatzak ere baditugu ba, egoera eh, asko sorrotzago eh, salatu al izateko ba lana izango da ez azkena bai bai, bai bai bai bai egoera eh, bere jarraitzen du eta inguru hortan okertzen, okertzen ari da eta oso oso begibistakoa da bertara Juaneske mm. Josu Joaristi, erran bezala euro, eh, parlamentaria gureken genuen eta beraz sartu berriak meliatik milesker gurekin egonik. Bai, zueditza egatek eta aurro borarte.